Страшна тривога, що охопила було киян при появі Мінгухана, по поволі улягалася. Татари так же хутко зникли, як і з'явилися. І це несподіване зникнення одні приписували висоті і неприступності київських, справді могутніх, може, і наймогутніших на русі валів, а інші заступництву Господа Бога. Але й ті й інші поволі почали вірити в те, що небезпека минула вогняним смерчем опаливши лише навколишні села. Знову відчинилися ворота міста, завервали міські торговища, запрацювали і на горі, і на подолі ремісники, весело заболемкали дзвони церков, скликаючи прихожан до утренні, обідні та вечерні. А коли Дмитро послав гінців аж до Переяслава та до Росії і ті, повернувшись, повістили, що ворога ніде не зустріли, Кияни і зовсім полегшено зітхнули. Слава Богу, пронесло. В один із таких днів за обійнім столом зібралася уся боярська родина. Вийшли і обидво поранені – боярин Микола Дмитрович і Добриня. У боярина ще боліла рука, і вона лежала у нього на грудях, підв'язана через плече рушником. А Добриня почував себе вже зовсім дужим. Неглибока рана швидко затягнулася – і нагадувала про себе лише зрідка ледь помітною сверблячкою. Він надумав завтра вирушити до колинового кута і хотів після обіду сказати про це боярину Дмитру, але той випередив його. Закінчивши обід і витерши рушником рота, він поклав своє правице на плече Добрині. Ну, паровче, знадьгувався бачити тут. Рвесься додому. Рвуся, боярине. Завтра поїдеш. Для тебе вже все приготовлено в дорогу, і кінь стоїть під сідлом, це тобі подарунок від мене і нас усіх. Дякую, боярине, вклонився Добриня, і вік пам'ятатиму всіх вас. Не поспішай дякувати. Я сказав не все. Я слухаю, боярине. Бачиш, Київ залишився сиротою, князь наш утік, забравши з собою військо. А я не думаю, що батий обмежиться однією розвідкою. Раз була розвідка. Та рано чи пізно вся орда прийде сюди, а у нас обмаль зброї. Потрібна криця, щоб кувати мечі, наконечники для стріл та списів, пластини для лад, дріт для кольчу. А де її взяти? Криці потрібно багато криці. Отож я й подумав, що ти з батьком та братами, якщо живі, витопиш її і привезеш до Києва прямо мені. Бо думати про все місто, поки немає князя мушуя. А я вже тут подбаю, щоб зброєрі зробили з неї те, що нам потрібно. Зрозумів? Зрозумів, боярине. Якщо батько та брати живі, я скажу їм, і ми вже постараємося. Дружини, якщо, не дай Боже, нікого з твоїх немає живих, бо ж минуло аж п'ять років, як ти розстався з ними, то збирай сільських умінців, копай руду і витоплюй крицю сам, без неї Києву, як без рук. «Розумій, боярини, і зроблю все, що зможу», – запевнив Добриня. Другого дня після сніданку він вийшов з гостинного боярського дому. Ще тільки-тільки піднімався на сході край неба, розганяючи їм листі ранкові сутінки, а на дворі вже порулися боярські челядники. Біля стайні бив копитом осідланий кінь, а поряд з ним був невеличка жіноча постать. «Янка?» «Ти що тут робиш?» – здивувався Добриня, підійшовши ближче і впізнавши бояришню. Дівчина зніяковіла. Пальці її змерзли, і вона ніяк не могла прив'язати невеличку торбинку до саквів, приторочених до сідла. Та і замовкла на рішучості. «Подарунок! Що там? Приїдеш додому, побачиш. Не питай. А допоможи мені. Пальці покоцюгли. Нічого не можу вдіяти. То давай сюди». І Добриня запхнув торбинку собі за пазуху, думаючи, що там сніданок, яким він поласує, коли доїде до Білгорода. Дякую, що принесла, бояришне, і будь щаслива та долі мила. Не відповівши, Янка потопотіла ганку і зникла в хоромах, грюкнувши дверима. Добриня вивів коня за ворота, скочив у сідло і помчав до білгородських воріт на виїзд. Поминувши їх, і не дуже поспішаючи поїхав униз до Либіцької долини. Тим часом зійшло сонце, і над засніженою землею зароживів ясний морозний світанок. За київських гір блиснули червонясті промені і освітили все довкола. І тоді не так з голоду, як з цікавості, Добриня вийняв з-за пазухи торбинку і розв'язавши, витягнув з неї якийсь тугий білий сувій. Розгорнув і остовпів. Гаряча хвиля раптово вдарила в серце. У руках він тримав гарну вишиту шовковою заполочу ляну сорочку. Подарунок юної бояришні. Так ось воно що, Янка. Напевне ж, сама вишивала і шила. І кому? Смердові. У послідженому рабові. Невже... Невже це тільки дяка за порятунок? Лице його споленіло, серце забилося частіше. Він не знав, що думати. Невже Янка, оте вередливе дівчисько, що тільки настає дорослої дівчини? Невже вона знайшла в ньому щось таке, що зворухнуло її ще на душу? Та ні, не може такого бути, відгонив він від себе подібні думки. Щоб дочка Воєводи, боярина. Тисяцького, другої, після князя особи в місті, раптом проявили якісь почуття до смерда колишнього полоненика. Ні, ні, кинь про це думати, хлопче. Адже вона відверто і не раз говорила, що ти, раб, смерд. Правда, в її очах іноді спалахували якісь вогники які зацікавленості. Щось у них жило таке, що не раз мушувало його задумуватися і хвилюватись. Особливо це було помітно в останні дні, коли вона замість челядниці приносила сніданок, обід та вечерю, ставила на стіл і, зашарівшись, поспішно виходила з хоромини. Та разом з тим...